На Різдво. Тиждень перед різдвяними святками залишив батько каменоломню і був вдома. Тут також довелося досить роботи, це вже робота. Треба було з Ригорчуком закінчити. Від коней залишилося йому більш, ніж сподівався, бо аж 80 карбованців. До коней має видно Матвій щастя. Куплені шкапенята, що спочатку ледве ноги волочили, почали дуже швидко поправлятися. Не їли вони вівса, бо все пішло на землю. Зате їли добру січку, облиту картопляною юшкою. До того мали досить конюшини, а це не те, що тобі яка-небудь болотяна смердюча отава. До всього, каже Матвій, худоба любить, щоб за нею припильнувати, доглянути. Вчас на корми, вчас на пій, вичисти. Не давай якої-небудь води, а завжди джерельної, бо худобині також погана вода шкодить. Свої міркування Матвій здійснює на практиці і може похвалитися добрими вислідами. Його коні й худоба виглядали завжди добре, сито чепурно. Рано та ввечері переважно сам усе то оглядав, а в полудні, коли не було і Василя, мусила то робити настя. У хліві було тепло та сухо, в жолобах завжди щось із корму. І тому не диво, що ті дві шкапи, які ледве долізли з ярмарку – Дуже швидко підняли вуха і почали вбиратися в стерву. При вході Матвія вони вітали його своїм гі гі, -гі що тому дуже подобалося. Також дуже велике замилування до коней має Василь. Любить до них і зайти, і поплескати по стегнах, і почистити з греблом, і ніколи не минає нагоди, щоб не похизуватися перед іншими своїм знанням цих тварин. Їх породи, їх віку, їх ціни – і як трапиться, яку чужу коняку надибати, завжди її обмацає, потягне за рипицю чи тверда, загляне в зуби, скільки років, скаже, скільки за неї можна дістати, і особливо добре пам'ятає масті коней усіх знайомих і незнайомих, е-навкруги у дермані, у лебедях і навіть інших селах. Любив нато масті сірі, гніді і карі. Особливою пошаною користались у нього лисі, білокопиті і винятково не любив рябих. Рябих коней не може терпіти. Володько то вже на такому не розуміється. До коней, правда, він ще не доріс, але й взагалі він мало цікавиться господаркою. Його більше цікавлять книжки та малюнки та спів, та музика, та школа та міста та краї далекі, та всілякі розповіді про страшне, про незбагненне та про Боже. Про це лише думає і мріє, забиває собі іншим тим голову і не дає нікому спокою своїми вічними запитами, на які рідко дістає відповіді. Поволі наближались наближались Різдвяних свят. Приготування до них почалися вже тиждень перед ними. Цього року не виглядатимуть вони нато пишно. Льоху, що годували, земля з'їла, а без свіжини, ну що то за свята? ані тобі ковбас, ані печені, ані сала. Але все-таки звідки, звідки і якось зігналось. Мовляв, коли вже цілий піс на хлібі та воді, то хай хоч у свята дещо по людськи. Куплено риби, рису, цукру, сушені груші, сливи та яблука свої. Господи Боже, мало не два карбованці готовими грішми видалось, аж страх подумати таке нечуване марнотратство. Але ж на святвечір вечір, як не кажи, а без дванадцяти страв обійтись не можна. Хоча тепер ті забобони вже відходять, і хоча Матвій усіма силами проти тих забобонів, що там казати, що видумувати? Наїзься по-людськи, Богу помолися, піди, як можеш, до церкви, книгу добру божествену прочитай, і маєш свято. Але за забобонами горою Настя. Як батьки, як діти, так і ми будемо робити – не ми ті закони писали, не нам їх і касувати. А недобра та пташка, що свого гнізда цурається. І вона пече, і варить, і смажить. Правда, дванадцять не дванадцять страв, а до половини завжди доходила. І фасольову юшку з олією, і смажену та запечену в тісті рибу. І душину капусту та вареники, і кутюзу з варом, і всілякі там інші калачі, книжі, ковбаси та різні-різні витребеньки, що їх і не перелічиш.